consigo só admirar. Não percam, atenção, muita atenção. Venha participar da feira livre da Palmeirinha, que acontecerá todas as quintas-feiras na Rua Raquel Florêncio, em frente o Mercadinho Bené. Na feira da Palmeirinha, você encontra carnes, peixes, frutas e verduras fresquinhas, do jeitinho que você gosta. Deus escolheu você. E mais, utensílios para casa, roupas e confecções em geral, além de outros produtos sempre com grandes promoções. Você não pode perder. A feira é todas as quintas-feiras, na Rua Raquel Florencio, em frente o Mercadinho Bené. Venha, estamos esperando por você. Apoio, Nego da Feira e MM de Divulgações. Você é precioso, mais raro que o Não percam, atenção, muita atenção, venham participar da Feira Livre da Palmeirinha, que acontecerá todas as quintas-feiras na rua Raquel Florencio, em frente ao Mercadinho Bené. Na Feira da Palmeirinha, você encontra carnes, peixes, frutas e verduras fresquinhas do jeitinho que você gosta. Música